42. Istoria culturii și civilizației Cinci roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 433 Le monașism cunizian des origine au vi interior de Monaster et de organisation de l'ordre. T. 1 roman 2 roman. J. Picard, Paris, 1970. 216. Andre Voche, se scrie V O H E, -Z. La spiritualitatea del Occidente Mediovale, Secoli 7 12. În paranteză traducere italiană închid paranteza. vitae pensiero. Milano, 1978 216 Amic Jacques Verger, Se scrie G. R. Nessance et Premier Estor de Losidan Cretien 5 ans de siècle Pres Universitaire de France Paris 1975 217 Charles Verlidan, Se scrie vuier Luiine de N. Lesclavaj în Europa medieval. Tm. punct 1 roman 2 roman, de Temple, Bruges, 1955. În paranteză tm. punct 1 roman închid paranteza. Rijksuniversiteit de Jean Jean 1977. În paranteză tm. punct 2 roman închid paranteza. 218. Cyril Vogel să scrie Vo, l le Libri, Pacnitantial Brepol Turno 1978-219. Gioachino Volpe, se scrie Volp e. Movimentii religiosi esete ereticali la società italiana, în paranteza secoli 11 14 Închid paranteza Valechii Firenze 1926. 220. Gioachino Volpe, Il Medio Evo. Sansonii, Firenze, 1973 221 Bernard Voyant Se scrie v o y e n, -N e Histoire de o european Payo, Paris, 1964 222 Pierre Vimar Se scrie W-I-L-L-E-M-A-R-T Le Crozat Mite e Realité de la Gersente, Marabou, Universitaire, Vervier, în paranteză belgic, închid paranteza. 1972 223 Filip Wolf, se scrie W. O. F. Histoire general du travail, volumul 2 roman, L'âge de l'artisanat, nouvelle librairie de France, Paris, 1960 224 Charles T. Mare, punct, Wood, se scrie W-O-O-D The Age of Cavalry, Manners and Morals, 1000, 1450 Widenfield and Nicholson, London, 1970 225 Norman Zechur, se scrie z a c o u r An introduction to medieval institution. Mic punct Martin's Press, New York, 1976. 226. Georges Zarnecki, se scrie Z A R N E K I. The monastic achievement. McGraw-Hill, New York, 1972. 227. Piero Zerbi Il mediovo nella storiografia degli ultimi ventanii, vita e pensiero, Milano, 1976. 228 Harald Zimmermann, se scrie ZI, M, M, E, R, M, A, N, -N Das Mittelalter, Taile, 1, 2, Westermann, Braunschweig, 1975-1979. 229 Harald Zimmerman, Veacul Întunecat, în paranteză traducere română, închid paranteza, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983. 230. Paul Zumtor, se scrie zi um, t -h -o -r. Legere il Mediovo, în paranteză traducere italiană, închid paranteza, Il Mulino, Bologna, 1980. Sfârșit. 13. Noiembrie 2001 Lector Sanda Vărlan. Fundația Cartea Călătoare Telefon 037 214004 și 214003